Senhor presidente, demais colegas vereadores. Semana passada eu me inscrevi presidente, infelizmente não consegui falar devido a um problema no computador. Então hoje vou fazer alguma explanação, principalmente em relação às eleições municipais que passaram e eu não consegui manifestar a semana passada. Inicialmente queria parabenizar então aos colegas vereadores reeleitos, né? a vereadora Magali, o vereador Telmo, o vereador Regis, E vereador Adalberto. E também de forma muito especial parabenizar a nossa nossa prefeita eleita então, vereadora Cirley, né, juntamente com o Dr. Nelson Devis. E deixar meu registro aqui que torço para que eles façam uma excelente administração, um bom mandato, sem dúvida nenhuma. Que agora são o prefeito e o vice de todos nós Taquarenses aí, e eu como cidadão Taquarense, uma pessoa que gosta da cidade de Taquara, amo Taquara, moro em Taquara, torço que dê tudo certo nesse mandato aí pelos próximos quatro anos que a gente sabe que serão difíceis. Também de forma muito especial eu queria agradecer a minha esposa, Karine, que nesses 45 dias de campanha foi uma grande parceira comigo, né, sempre me apoiando, me ajudando, me incentivando, juntamente com os meus filhos, né, Foram uma, foi uma caminhada bastante árdua, bastante difícil, cansativa, mas tenho certeza que muitas coisas positivas aconteceram para mim Nesse momento é que eu me tornei o candidato a vice-prefeito com o doutor Elinho. Doutor Elinho que é uma pessoa extraordinária, onde eu tive grandes aprendizados com ele, é um cidadão diferenciado, cidadão de muito respeito, muito caráter, e com certeza é a pessoa que mais conhece legislação e administração na nossa cidade aqui. Então aqui fica o meu orgulho, a minha gratidão a ele ter convivido esses dias com ele. Para mim foi muito importante né, esse conhecimento, me aprofundar um pouco mais na administração, Joelinho e foi uma, uma peça fundamental, uh, nesses dias que convivemos juntos. Também queria agradecer as pessoas que caminharam ao nosso lado esses 45 dias, nos apoiando, né? Os nossos apoiadores. Eh, uh, muitas muitas pessoas, donos de empresas, muitos moradores da cidade, ao qual a gente teve uma grande recepção, né? Sempre muito receptivos, né? Nos trataram com muito carinho, nos trataram com muito respeito. E como eu digo, foi uma experiência bastante positiva na minha vida. Muitos me perguntavam assim, por que, que eu não concorria a vereador novamente, se eu tinha muita chance de me eleger? Minha vida sempre foi pautada de desafios, e esse foi mais um, ao qual eu tenho muito orgulho ter participado. Foi uma escolha do meu partido, PTB, ao qual também fica aqui meu agradecimento pela minha escolha, por ter me dado essa credibilidade de participar desse pleito de uma majoritária. Uh, muito feliz por tudo que aconteceu, Uh, não sei o que acontecerá na minha vida politicamente daqui para frente, mas estou à exposição da população, como assim sempre fiz como vereador. E muito feliz de ter participado desse pleito, realmente. Também queria externar aqui um assunto que hoje a gente publicou na rede social, eu juntamente com a minha esposa, Karine Gomes de Oliveira. A gente sentiu alguns sintomas da Covid-19 e fomos fazer o teste. O teste esse que nós recebemos ontem à tarde, que deu positivo. Então nós estamos com o Covid, eu e a minha esposa, estamos nesse momento isolados, em quarentena na nossa casa, desde o dia que nós descobrimos os primeiros sintomas, nós nos isolamos, tanto dos nossos filhos como dos nossos amigos, e fazendo o tratamento que é necessário, né, pra gente sair dessa situação aí, mas quero dizer-lhes que estamos super bem, né, algum pouco sintomas, e iremos sair dessa situação o mais rápido possível, o dia 2 termina essa quarentena, e voltamos aí a conviver com a população aí novamente, né, da melhor maneira possível. Então, fica aqui o meu meu agradecimento a tudo que aconteceu, aos colegas vereadores, aí também que nesse ano foram muitos parceiros, a esses, esses, esses colegas que se elegeram também agora vereadores, que façam realmente um bom trabalho e nos representem bem nas, na Câmara de Vereadores. Uma boa tarde a todos e até semana que vem, se Deus quiser.